Gure tzat, ezake, gure komunikazio estrategian e, dela agerik nagusiena. E, Baianako xingarrak azken finean bere izena e, gertakari ortarik ateradu, zeren e, historikoki... E, badu saimende kasik eh, lugalde guzietako laborariak heluzidela bayonarat eh, Paskoa haintzineko egunetan, aste sainduan eh, heien eko saltzerat, eta hoktarik da bayonaren txingaga izena sortu, beraz guretzat gertakari ikaragahia da, gaur egun zinez gertakari importanta bilakatu da, BG-1.000 jende erosleetoktzen baitira jastatzerat eta batzuentzat beste egiterat, beraz giro on hoktan eh, parada ezin hobea, berriz ere pikatzeko gure berezitasunak, gure indarrak eta ez duten ezagutzen dako, ezagutarazteko gure xingarra.